Hej, og velkommen til bogmærket jule Edition. Yay! Det er den 1. december i dag. Det er den 1. december. Og øh, som I nok har lagt mærke til, så har vi en helt ny julejingle. Det er øh, Rune, vores allesammens yndlings Rune, der har lavet den til os. Rune R. B Eskilsen, og I kan tjekke hans øh, sådan generelt fede ting ud på hans hjemmeside. R.R.B.E.D.K. Og... Øh, det er fordi, han er så sød. Det er også ham, der har lavet vores normale djænke. Og nu hvor vi har valgt at lave en julekalender, så synes vi, at vi skulle have en juledænke. Nemlig. Det kan jo være, at vi har fået nogle julelyttere. Ja, og derfor øh, tænker vi, at vi måske lige burde præsentere os selv. Ja, bare for en god ordens skyld. Jeg hedder Katrine til dem af jer, som ikke ved det. Og jeg læser nordisk sprog og, og litteratur på Aarhus Universitet. Ja, og så er du jo også øh, vores juleekspert. Ja, nok nærmere julekalenderexpert. Julekalenderexpert, men når man ved så meget om julekalender, som du gør, så ved man næsten også det, der er værd at vide om dansk jule, ikke? Jo. <laughs> Min viden er i hvert fald bred på det punkt, vil jeg sige. Og øh, jeg hedder Josefine. Og jeg, jeg læser også Nordisk Brug og Litteratur. Og øh, sammen så læser vi jo sindssygt mange bøger. Jeg er ikke lige så stor juleekspert som Katrine. Men øh, jeg elsker jul. Og jeg elsker oplæsning. Og jeg har altid fået læst højt om julen. Og, øh, og Katrine, hvad er det, vi skal lave i den her måned? Nu sagde du nemlig lige julekalender. Hvad mener du? <laughs> det, vi skal lave er en julekalender. What? Det kommer helt på jer. Ja. Vi har fået lov af Gyllendal til at læse Ole Lund -Kirkegaards bog op, der hedder Mig og bedstefar og så Nisse Puck, mm. Som er en julekalenderbog. En klassiker. Det er det. Det er sådan en, man får læst højt i skolen. Den er også til børn og derhjemme. Og der er jo nogle af os, øh, mig, som ikke får besøg af julemanden. Jeg fik besøg af Nisse Puck. Jeg har prællet af. den har syg, sygt hyggeligt. Men den har vi simpelthen, <coughs> Men den har vi simpelthen øh, fået lov til at læse op. Så det gør vi et afsnit om dagen i 24 dage, som en ægte julekalender skal gøres. Yep. Og øh, det er Josefine, der skal læse den op for jer. Ja, og måden, det kommer til at være på, det er sådan, at øh, de næste mange gange, <laughs> så starter vi ud med, at jeg læser op. Og så snakker vi lige kort om dagens... Kapitel. Ja, yeah. det bliver rigtig hyggeligt, og vi glæder os til, at I skal høre med. Ja. Vil du læse op, Jørse? Det vil jeg gerne. Og øh, i dag er det jo, sjovt nok, 1. december. Og det er også derfor, vi taler så meget lige nu, for vi skal lige forklare jer, hvad det er, vi laver. 1. december. Hvert år, når julen nærmer sig, flytter jeg ud på landet og bliver bondemand. Eller bondedreng, hedder det vel, når man kun er otte år gammel og mangler den ene fortand. Sådan Bette knægt har slet ikke godt af at bo inde i en by, siger min bedstefar til min mor. Næh, sådan en grønskolding skal ud på landet og have godt med snefog i næsen og masser og rim i skægget. Ammen, siger mor, drengen har da slet ikke noget skæg. Har han ikke noget skæg, råber min bedstefar. Nå nej, det har de vel forresten ikke i den alder. Men en næse, det har han da vel. Ja ja, siger min mor. En næse har han, så for min skyld kan han som mænd godt tage på landet. Se, på den måde går det til, at jeg hvert år først kører et stort stykke vej med toget, så et mindre stykke vej med rutebilen, og til sidst grumbler og bumbler jeg ud af en gruset vej på toppen af Alfred Olsens gamle lastbil. Til sidst danser Alfred med et ryg, og der ligger bedstefars skov med sanden midt mellem bakkerne. Der stiger røg op af skovstenen, hunden Sofus, gør og Lover og den gamle hest, som hedder Lotte, ligesom alle andre ordentlige heste, stikker hovedet ud af stalddøren og vrænsker. Og så kommer bedstefar susende ud af døren. Hallo knægt, råber han. mødt. Min bedstefar har et kæmpe stort hvidt skæg. Så stort er hans skæg, at det næsten når ned til midt på hans mave, og jeg kan slet ikke forstå, hvordan han kan finde munden derinde i skægget, når han skal putte mad ind. Men når man rigtig ser længe på ham, min bedstefar, så kan man nu godt se, hvor munden sidder, fordi skægget er lidt gul på det sted. Det kommer vist af, at noget af maden bliver siddende i skægget, når han har spist. Og så lugter han, min bedste far. Ej, ikke sådan grimt. Nærmest lidt dejligt. Mest lugter han af stald og halm. Men han lugter også lidt af tobak og skrog og brændevin og røg for komfuret. Nå, men når jeg kommer, så råber han, Halløj, sønneke! og giver mig en ordentlig knusetur, så jeg bliver helt rød i hovedet. Og bagefter går vi rundt og hilser på alle dyrene. Hunden Sofus bider mig i buksebenet, og gamle Lotte rykker mig i ærmet, fordi hun tror, at jeg har en sukkerknald i lommen. Så giver jeg hende et stykke tyk gummi, eller to, i stedet for, og så ser hun mægtigt tilfreds ud. Lotte holder ganske forfærdeligt meget af tyggegummi. Til sidst går bedstefar og mig ind i hans varme stue, hvor der er så lavt til loftet, at bedstefar må bukke hovedet en smule. Og derinde sidder vi så foran kakkeloven og stikker hovederne sammen, mens vi fortæller hinanden ting, som ikke kommer andre ved. Til sidst siger jeg, Bestefar kommer han nisser i år? Mm, tja, siger min bedstefar. Det plejer der jo. Så må ikke. Og min sandt om det så ikke banker på døren, og Anders Post stikker hovedet ind i stuen og siger, at der er brev til bedstefar. Ha! Brummer min bedstefar for noget, da Anders Post er gået igen. Det her er sikkert brev fra en eller anden nisse, der vil tilbringe julen i vores hyggelige selskab. Og ganske rigtigt. Brevet er fra Nissepok, og han skriver, at han kommer en af de nærmeste dage. Nissepok mumler bedstefar og tænder sin krumme pibe. Nissepok? Nå, så det er Nissepok, der vil bo her i år. Kender du ham? spørger jeg. Om jeg kender ham, brummer bedstefar. Ja, du kan lige regne med, at jeg kender ham, men vent til i morgen, så skal jeg fortælle dig et par historier om ham. Det var det første afsnit. Første december. Ja, yeah. og det var sygt hyggeligt. Ja, vi får jo etableret ligesom en masse karakterer, må man sige. Ja, der er både Posten. Ja, Anders Post. Og så er der bestefar. Ja, og, og ham med lastbilen, og Alfred. Ham og, lastbilen, Alfred jeg. og moren. Og vores hovedkarakter. Ja, yep. som vi egentlig ikke har fået noget navn på. Nee. Og så er der Sofus og hesten Lotte, der godt kan lide tyk gummi. Og så er der altså, måske en af de vigtigste personer, Nissepok. Ja. Og vi har ikke engang mødt ham endnu. Nej, men vi får historie om ham i morgen. Måske. Hvis vi er heldige. Ja, hvis, hvis bedstefar ikke har rådet for meget tobak og tykket <laughs> lidt for meget skrog. Man tykker skrog, ikke? Jo, det tror jeg. <laughs> ja. jeg, elsker, jeg elsker det gule skæg. Er det sådan lidt ulækkert? Det er lidt ulækkert. Men samtidig er han også en virkelig hyggelig bedstefar, fordi man får den der, han lugter, men det er sådan en dejlig lugt. Og det er sådan det er sådan, jeg har det med mange gamle mennesker, tror jeg. <laughs> jeg synes også, det er meget hyggeligt, det der med, at øh, måden han sådan inviterer øh, sit barnebarn til jul, eller altså til at tilbringe hvad hedder det, vinteren på gården, er sådan, at en rigtig knæk har, har jo brug for at blive reddet lidt i næsen. <laughs> sådan, hvor, hvor, hvor jeg tænker, at det er jo egentlig bare fordi, han, han elsker sit barnebarn og gerne vil have ham på besøg. Ja, det tror jeg, du har ganske ret i. <laughs> <laughs> ja. Men Katrine, det var 1. december. Det var det. Så sætter vi bogmærket her.